Basnă în limba română. Elful. Odată ca niciodată, în Marele Regat al Paradoniei, trăia un rege pe nume Regele Marcus, a cărui dragoste pentru mere era cunoscută în întreg regatul. Toată ziua mânca numai mere și nu voia să le împartă nici măcar cu fica lui, Prințesa Alma. Um, um, um, um. Oh, știi că te iubesc, calma? Um, dar, dragostea mea pentru mere, îmi orice hmm. Nu e corect, tată! Nu îți cer decât o singură mușcătură! Dragă mea, chiar dacă aș vrea, nu aș putea! Și tu știi de ce! L-am pus pe... Da, da, știu... L-ai pus pe Marele Înțelept să arunce o vrajă pe toți merii din grădină Și cel care mănâncă un măr de acolo va fi târât în lumea de sub pământ Da, am auzit asta de un milion de ori Oh, bine Dar, tată Da, să mănânc merele în liniște hmm. Orice s-ar întâmpla, azi am să gust un măr după amiază, când regele își făcea somnul, prințesa Alma și-a scos jucăria aurie care bătea din palme și a dus-o lângă grădina în care stăteau paznicii. S-a ascuns și a pus jucăria jos. Imediat, aceasta a început să bată din palme și să se apropie de paznici. Dar spre surprinderea prințesei, niciunul dintre paznici nu s-a clintit. Jucăria s-a oprit lângă o persoană și când Alma a privit în sus, a văzut un bărbat îmbrăcat ca un prinț, cu o coroană pe cap. A înțeles imediat că era prințul puternic care venise să o ceară în căsătorie. Prințesa Alma fugi de îndată înapoi la palat. Mai târziu, în aceeași zi, când regele Marcus și prințul puternic vorbeau în sala tronului, slujnicele au adus-o pe prințesa Alma. Oh, uite, fica mea Alma! El e prințul cel mare din regatul Restan! Cum ești prința sa, Alma? Uh, sunt foarte bine! Mersi de întrebare! Păi, se pare că voi doi vă înțelegeți foarte bine! Fica mea, de ce nu-l iei pe prinț cu tine să-i arăți regatul? Sigur, tată! Când prințesa și prințul au ieșit din castel și s-au dus spre paznici, ea a întrebat Și de ce te cheamă prințul puternic? Oh, pentru că sunt cel mai puternic prinț din lume Am întemnițat dragoni, am făcut leii să se plece în fața mea și am învins o armată de urși Sunt cel mai puternic om care a existat vreodată pe pământ Vai de mine! Ce mai lăuderos. Oh, chiar așa? Atunci eu trebuie să fiu cea mai norocoasă prințesă, pentru că sunt în prezența ta. Și pentru că ești atât de curajos și ai venit să-mi ceri mâna? Aș vrea să îți cer o favoare, înainte să ne unim destinele. Mai, spune. Tu vezi, Meri? Cei de acolo? Da tot ce-mi doresc e să mănânc un măr din pomii ăia. Vrei să fii atât de amabil încât să culegi unul pentru mine? Asta e tot! Ha-ha-ha-ha, da! Am să-ți aduc mărul, Vino! Când prințesa și prințul s-au apropiat de paznici, i-a oprit Nexus. Prințesa mea! Aici e intrarea interzisă din ordinul regelui. Cum mă -ntrasnaști. Atunci, Nexus și-a scos coiful și s-a uitat direct în ochii prințului puternic. Prințesa Alma a fost uimită de cât de echipe și era Nexus. Vai de mine! Domnul de aici e prințul puternic! Eu doar urmez ordinul regelui, sire! Să am să dau ordin să te... Chiar atunci, prințesa Alma l-a întrerupt um, Prințe, lasă-l în pace Cred că dorința mea de a mânca un măr va rămâne neîmplinită Asta l-a emoționat pe Nexus Care nu a înțeles că prințesa Alma doar se prefăcea O, prințesa mea, te rog, nu spune asta dar nu vreau să-l supăr perege. Dar nu va ști niciodată. Lasă-l pe prințul puternic să culeagă doar un măr și apoi ne vedem de ale noastre. Nexus s-a gândit o vreme, apoi a dat din cap. Bine, un singur măr. Oh, nu e așa că e adorabil? Când Nexus s-a mișcat, Prințul puternic s-a dus la un pom și a cules un măr de pe o creangă mai joasă. Când prințesa a primit mărul, a luat o mușcătură și a savurat gustul. Mm, ăsta e cel mai bun gust din lume! Ah! Deodată a apărut un dragon de sub pământ. A luat-o pe prințesa Alma și a dispărut cu ea. Prințul puternic a început să tremure, iar Nexus era siderat. Totul s-a întâmplat atât de repede, încât niciunul dintre paznici, inclusiv Nexus, nu au avut timp să reacționeze. Chiar atunci, regele a venit în fugă spre grădină, căci a auzit răgetul dragonului. Alma, ești bine? Unde e Alma? Unde e fica mea? Prințul puternic i-a explicat regelui totul. Era acum foarte mânios pe Nexus. Nexus, cum ai trăzni să o lași să mănânce mărul? Regele meu, îmi pare rău. Dar prințesa era foarte tristă și voia doar o mușcătură dintr-un măr. Mi-a fost milă de ea. Nebunule, tu crezi că mi-a mi fost greu să-i spun nu în toți anii aceștia? Grădina asta e blestemată! Ce spui, Maria ta? Marele înțelept m-a blestemat cu mulți ani în urmă, când am fost la vânătoare în pădurea lui. Am călcat în farfuria lui cu mere din greșeală și el m-a blestemat să fiu nevoit să mănânc mere tot restul vieții. Altfel, oamenii din regatul meu vor suferi, iar dragonul nu va lăsa pe nimeni în viață. Și dacă altcineva va mânca vreodată un măr din grădină, atunci dragonul va veni și îl va lua. Nexus și-a regretat decizia de a o lăsa pe prințesă să mănânce mărul. Există o cale de o aduce înapoi? Sau de a rupe vraja înțeleptului? Vraja nu poate fi ruptă sau inversată, doar dacă înțeleptul nu o face însuși. Iar eu nu pot să pun piciorul în pădurea lui. Altfel tot regatul se va transforma în cenușă. Măria ta, te rog, dă-mi o șansă. Am să merg în pădure și am să o aduc înapoi. Foarte bine, dar ia pe prințul puternic cu tine. Este un bărbat curajos. De fapt, mă gândeam... Sigur că da. Nici nu-mi imaginam să merg acolo singur. Și astfel au pornit pe cai, fără alți soldați, căci nu voiau să-l înfurie și mai tare pe înțelept. Au călărit zile întregi și în sfârșit au ajuns într-un loc din junglă unde locuia înțeleptul. S-au dat jos de pe cal și au mers încet și în liniște, să nu facă niciun zgomot. Înțeleptul stătea în afara unei peșteri și era într-o meditație adâncă. Nexus și Prințul Puternic au mers pe vârfuri pe lângă înțelept și au intrat în peșteră. Înăuntru era foarte întuneric, iar ochii lor Abia de puteau zări ceva. Cei doi bărbați au mers mai departe și au ajuns la un loc unde au văzut în sfârșit lumină. Când s-au apropiat de lumină, au văzut-o pe prințesa Alma în aripile dragonului, dormind. Oh, uite, acolo! E. Dar a fost prea târziu. Căci dragonul și-a deschis ochii și a privit în sus. Văzându-i pe cei doi, a scos un răget puternic. Nu fugi, altfel va face rău, prințese. Amândoi au fugit cât de repede au putut. Când au ieșit din peșteră, s-au strecurat printr-un tufiș din apropiere. Iar când erau deja departe de peșteră, s-au așezat sub un copac pentru a-și reveni. Gâfâiind, Prințul Puternic a scos o bucată de pâine. Oh, nu s-a supărat pe mine, dar am e foarte foame, sunt tu mai trebuie să mănânci. N-am mai mâncat de zile întregi. Nexus s-a dat din cap și Prințul Puternic i-a dat bucata de pâine lui Nexus. Exact când era pe cale să scoată încă una pentru el, în fața lor, de nicăieri, a apărut un elf. <sus> Ține-ne tu? Ca o Sunt doar un el. Mă numesc Elfanzo și mi-e foarte foame. Domnule, îmi dați o bucată de pâine? Nexus i-a dat pâinea, dar Elfanzo a lăsat-o să cadă. Opa! Domnule, te rog, ridic-o și mai dăm-i o dată. De ce nu poți să o ridici tu? Dacă nu ești dispus să faci nici măcar atât pentru pâinea ta zilnică, atunci nu meriți deloc să o primești! Și cum a spus asta, elful s-a transformat într-un bărbat chipeș. Nexus și Prințul Puternic au fost uimiți. Oh, mulțumesc mult, soldatule! Numele meu e Fanzo și sunt nepotul înțeleptului. Cu ani în urmă, unchiul meu, care e un om tare mânios, a aruncat o vrajă asupra mea și a soției mele, transformându-mă pe mine într-un elf, iar pe soția mea într-un dragon. Mai târziu, după ce s-a calmat, a încercat să inverseze vraja, obligându-ne să mâncăm mărul cel mai dulce din lume. Dar, chiar atunci, a sosit un rege la a călcat în farfurie și a stricat totul. Ăsta e regele nostru, dar spunem. Cum s-a rupt vraja acum?" Păi, s-a uitat în globul lui magic și a spus că va veni ziua când un brav soldat va refuza un elf. Atunci vraja se va rupe și eu mă voi transforma din nou în om. Dar... De ce?" Dar pentru a rupe vraja de pe soția mea, va trebui să te sacrifici în fața formei ei de dragon." Și-mi pare rău, dar e singura cale de a elibera prințesa. Sunt pregătit! Orice pentru regele meu! Nexus a intrat în peșteră. Dragonul s-a trezit la auzul pașilor săi. A răcnit puternic. Nexus a pășit în fața lui. Tocmai atunci, prințesa Alma și-a deschis încet ochii. Nexus, nevăzând că prințesa s-a trezit, i-a spus dragonului Am venit să mă sacrific în fața ta, astfel ca tu să devii om din nou, iar prințesa Alma să se întoarcă înapoi în regatul ei. Spunând asta, s-a plecat și brusc a apărut o lumină scânteietoare. Nexus s-a uitat în sus și a văzut că dragonul dispăruse iar în fața lui stătea acum o frumoasă femeie alături de Prințesa Alma. Prințesa Alma, ce mă bucur că ești bine! Prințesa Alma a alergat spre Nexus și l-a îmbrățișat. Oh, Nexus, te iubesc! Chiar atunci, Prințul Puternic, Fanzo și Înțeleptul au dat buzna în peșteră și au văzut că dragonul dispăruse. Soția lui Fanzo, Valina, a alergat înspre soțul ei și l-a îmbrățișat. Prințul puternic, între timp, și-a dat seama că prințesa Alma îl iubea pe Nexus și nu pe el. A zâmbit, căci n-avea nimic împotrivă. Mai, n-am făcut nimic să-i cuceresc inima. El o merită mai mult decât mine. Înțeleptul i-a binecuvântat pe toți. Prințul puternic și-a luat rămas bun de la prințesa Alma și Nexus. În voi doi mi-am găsit cei mai buni prieteni. Pe curând, prieten. Spunând asta, a plecat. Nexus și prințesa Alma s-au întors înapoi în regat, iar regele era în culmea fericirii. El a anunțat mara ceremonie de nuntă și nu peste mult prințesa Alma și Nexus erau căsătoriți. Grădina cu meri nu mai era blesemată, și era deschisă tuturor oamenilor din regat. Cât despre regele Marcus, ei bine, a luat un mango și l-a mâncat pe săturate.